Velkommen til Livskompasset. Det er der programmet, hvor vi afmystificerer og bryder tabu om alt fra fysiske og psykiske lidelser til livets store skilleveje. Jeg er jeres vært, Lærke Wolfgang, og hver uge der får jeg en ny gæst ind i studiet, hvor vi får deres perspektiver på, hvordan vi skaber et meningsfuldt, skidesjovt og sundt liv. Tusind tak, fordi du lytter med. Afsnit skal omhandle, hvordan at vores kærlighed og respekt for vores, eget, for vores egen krop ligesom kan afmyndte sig eller ligesom sprede sig ud til resten af vores liv. Og øh, det passer jo netop rigtig godt sammen med, hvordan fanden vi navigerer i livet og finder vores egen vej i livet. Til at svare på det emne, kan man sige, eller til at, at spare med mig på det emne, har jeg Josefine Sparsø med i studiet. Og øh, Josefine er uddannet holistisk health coach. Og øh, har førhen arbejdet med mange klienter som personlig træner, og øh, og i dag øh, træner i Barrys Kopenhagen. Velkommen til, Josefine. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, men tusind tak. Det er dejligt, du har lyst til at være her. Selvfølgelig. <laughs> Vil du forklare lidt mere om, hvordan... Øh hvordan dit erhverv er lige nu, kan man sige, hvad du arbejder med. Yes, jamen som du så fint sagde, holistisk health coach, og det er, jeg elsker sundhed, jeg elsker at nørde det, det er min største passion i livet, jeg kan læse om det, snakke om det, høre om det, vi er 24-7 timer i døgnet. Yes. Så det giver jo kun mening, at det er det, som jeg også beskæftiger mig med. Og så holistisk, det er både de uddannelse, jeg har taget, men også fordi jeg har fundet ud af, at det, sundhed er ikke kun kalorier og træning. Det er et helhedsbillede. Og det er ligesom 360 grader rundt om det enkelte menneske. Så det både er krop og sind og kost og bevægelse. Det er ligesom det hele. Mm. Æm, så det dækker over det. Og som du så fint siger, så har jeg arbejdet med rigtig mange klienter. Og det har både været fysisk på gulvet i et træningscenter. Mm. Det er In i Berries, som der ligger lige rundt om hjørnet, som der er sådan <laughs> Københavns fedeste natklub, bare gjort til et træningscenter. Yes. Og så har det også været online. Um, online coaching, som der er rigtig mange. Det stak lidt af under corona, så det kan være, at der er mange lyttere, der har prøvet det, eller har hørt om det i hvert fald. Det er en lidt ny måde at gøre det på. Uh, ja. Og så kan man så sige, at det tog... Hvad skal jeg sige, det stak lidt af for måske cirka to år siden. Mm. Der gik det virkelig godt. Der var virkelig fart på med antallet af klienter, mm. jeg havde inden øh, Hvor jeg så nu har kunne mærke, at det sidste års tid har jeg lige haft brug for lige at trække stikket fra det. Mm. Og mærke efter. Og lige have mig selv med i det. Fordi det gik lidt for hurtigt. Ja. Hvis det giver mening. På hvilken måde gik det for hurtigt? Øhm, jeg føler bare, at jeg ikke havde mig selv med i det. Jeg kunne ikke nå at have mig selv med i det. Jeg kunne ikke nå at mærke efter, øh, hvordan jeg havde lyst til at gøre det. Øh, jeg kunne ikke nå at, at gøre det på min måde. Mm. På den jussede måde. Ja. Så jeg lige sådan taget et stik, et stik, et, øh, mm. hvad hedder det, et skridt tilbage. Øh, er i gang med at videreuddanne mig som mentaltræner. Mm. Øh, og så ligesom prøve at få det med ind, og så se. Det er altid svært at planlægge, men få den med ind til, hvordan jeg skal gøre det fremover. Ja. Ja. Så det er lige et skridt tilbage lige nu, og så tager vi tre skridt frem på et senere tidspunkt. Yeah. lige en investeringsperiode, yes. kan man sige. Ja. Hvordan startede det her? Fordi nu, nu er du ved at uddanne dig som mentaltræner, mm. og nu sagde vi holistisk health coach mm. før. Men uh, du har en del uddannelser bag dig. Ja. Øh, blandt det... andet som personlig træner og perception coach. Ja. Øhm, hvordan startede det her med, at vi kommer ind på din historie lige om lidt, men hvordan startede øhm, interessen for sindet? Mere også, ja. kan man sige, i sammenhæng med, med træning. Hvordan ser de uddannelser ud, kan man sige? Jamen, jeg tror, det er erfaring på egen krop, at jeg til at starte med havde et kæmpe ønske om at se ud på en specifik måde. Mm. Og jeg gjorde en masse ting for at komme dertil, og kom jo egentlig også dertil. Jeg nåede mit mål, men jeg fandt jo ud af, at når man, selvom jeg på papiret nåede mit mål, jeg var jo stadig ikke tilfreds. Mm. Det var jo lige meget med, hvad, hvad for et tal, der var på vægten. Det var jo noget andet der lå bag min sådan, evige jagen på at skulle blive bedre og bedre og bedre, og mere og mere og mere. Yes. Øhm, så både på egen krop lærte jeg, okay, der ligger noget mere bag, end bare det fysiske. Mm. Det er også noget øhm, lidt mere, hvad der foregår inde i mit sind. Og så er det jo også noget, jeg kunne mærke på samtlige klienter, jeg har haft. Vi taler ikke kun om kost og træning, det er også nogle andre ting, vi bliver nødt til at tage fat i. Mm. Så det gav kun mening, og det var nødvendigt, for at jeg kunne få både mig selv og mine klienter i mål, hvis man nogensinde kommer i mål. Det tror jeg ikke, vi gør. Men derhenad øh, delmålene var kunne øh, nå delmålene, så bliver jeg nødt til at blive dygtigere til også at arbejde med det mentale og sindet. Mm. Ja. Også fordi meget din, din tilgang af, hvad jeg netop har kunne forstå og, og kan mærke på dig generelt, er også det her med, at det skal være et du skal ikke bare nå dit mål hen øh, for, hvordan du skriver sig ud øh, mm. i din krop, og så miste det hele bagefter. Det skal ja. ligesom være et vedvarende. Ja, yes, man skal nyde processen. Mm. Øhm, og det, blev i dag, det er næsten blevet lidt forbudt at have et visuelt mål. Mm. Og jeg er sådan, nej, det er fedt at have et visuelt mål. Man må gerne, men man skal bare have hele pakken med. Øh, man skal have alle vinklerne på det med. Øh, der er mange, de har et visuelt mål, som der overhovedet ikke er realistisk. Og man er slet ikke villig for at komme derhen. Hvad kræver det at komme derhen? Og de ting, det kræver, det er man faktisk slet ikke interesseret i. Og, når det er slet ikke den person, jeg skal være. Mm. Jeg er ikke klar til at give afkald på de ting, det kræver for at komme derhen. Ja. Så det jo, vil jo aldrig være realistisk. Så det er mere at kigge på det hele menneske og ligesom sige, ja. hvordan er jeg den bedste version af mig selv? Yes, ja. 100 procent. Ja. Ja. Øhm, hvordan startede din rejse med det her? Du har altid været interesseret mm. i det her, ikke? Æ, i sundhed og se og, og så osv. Vil du tage os med igennem din rejse? Fordi der er jo tydeligvis noget af din rejse, der netop også siger, okay, netop det ligger mere i noget end kun mm. det yder osv. Så, ja. så hvornår starter rejsen på, at, øh, at du tænker, nu skal jeg have gjort noget, ved min krop eller? Jamen, altså, det er så langt, jeg kan huske tilbage, da jeg var meget ung, meget lille, meget barn, <laughs> været utilfreds med mig selv, jeg tror, jeg kom hurtigt i puberteten. Mm. Jeg tror, jeg har gået i 3. eller 4. klasse, da jeg fik min menstruation. Jeg var den allerførste. Hold det op. Ja. Æ, så det gik stærkt med min krop, at der skete nogle andre ting. Æm, altid været utilfreds med mig selv som barn. Mm. Så det var jo hurtigt, at hvad skal jeg gøre for at blive tilfreds med mig selv? Så skal jeg nok begynde at se anderledes ud. Jeg skal være mindre, gerne så lille som muligt. Mm. Æh, dengang så var det min mors dameblad, alt for damerne, femina i form. Der det startet med forskellige kurer og træningsprogrammer. Og altså, så prøvede det ene efter det andet. Så det har altid fyldt øh, meget. Så utilfreds med dig selv på et det var ydre perspektiv. Ja. Ja. Det ikke var... ikke dig som menneske. Nej, Nej. jeg tror slet ikke, at altså, dengang, der var jeg jo ikke særlig bevidst. Jeg vidste jo ikke, at det også var mere end det. Mm. Det var bare, jeg reflekterede ikke rigtig så meget dengang. Nej. Det var meget bare, når, hvis jeg vejer det her, så må jeg blive glad. Det må være svaret på lykken. Og de piger, der så sådan her ud, de må holde det op, de må være lykkelige. De må være så glade. De har det hele. Ja. Æ, og så tror jeg lidt, det ene tager det andet med det. Og jeg opnår jo også nogle resultater med min krop, når jeg bliver lidt ældre, når ja. jeg er færdig med at gå i gymnasiet og alt det her der sker der nogle ting og jeg bliver faktisk ret sej altså med min træning og med min kost og øh, ja jeg bliver ret sej med det øh, Enormt disciplineret øh, og jeg ved ikke hvad der er, jeg skal er du et helt menneske på det her tidspunkt nej det nej. er jeg jo ikke øh, og jeg kan jo godt mærke at den her evige jagen på at blive bedre, eller vildere, eller sejere. Der var jo noget, der mangler. Mm. Øhm, jeg mangler over at have mig selv med i det, i virkeligheden. Det var jo meget for det visuelle, og for at få andre folks accept. Jeg var god nok, jeg var sej nok, jeg var vild nok, øhm, der drev mig. Og det var jo ikke min egen. Øh, nogle gange, så kan jeg huske folk, der spurgte mig, hvornår har du egentlig fået succes med det? Hvornår har du noget dit mål? Og jeg kunne faktisk ikke svare på det. For jeg havde det slet ikke defineret. Mm. Det skulle bare være mere og mere. Yeah. Ja. Og øhm, det er ikke sådan, at der har været et specifikt turning point, hvor sådan, oh, det var der, at det mentale kom med ind over. Det kom langsomt. Mm. Og også, at jeg blev mere og mere interesseret for det sundhedsmæssige perspektiv af det. For jeg har helt klart været ude på et spor, hvor det ikke var sundt. 100 procent. Jeg har aldrig fået en diagnose, men... Det behøver jeg ikke at have fået for at vide, at det var ikke sundt. Det var et forstyrret forhold. Ja. Øhm, ja. Hvordan så det forstyrrede forhold ud? Det var meget interessant, at øh, Det var Jeg tror, vi var der, hvor jeg skulle gøre mig fortjent mm. til ting. Jeg havde svært ved at have øhm, meget kontrol. Jeg var meget kontrol over tingene. Mm. Hvis tingene ikke gik efter den måde, jeg havde planlagt, så skabte det uro inde i min krop. Hvis det var, jeg ikke kunne få trænet, hvis jeg ikke kunne gøre det med min kost, som jeg havde planlagt, så gav det mig enormt meget uro. Mm. Æ, og jeg kunne heller ikke selv se, at okay, du er faktisk et sted nu, hvor du er alt for tynd. Jeg tror, jeg har 48 kilo på et tidspunkt, mm. og jeg er 1,65 høj. Mm. Æm, og det er i hvert fald nok ikke et tal, jeg vil anbefale nogen at skulle gå efter, når man har den øh, komposition. Ja. Øhm, jeg kunne ikke selv se det. Og det var, når jeg ser tilbage på billeder af mig selv nu. Hold op, jeg var lille. Mm. Altså virkelig sådan, puha, jeg kunne knække lille. Ja. Men dengang, der tænkte jeg jo, ej et halvt kilo til, så er vi der. Ja. Det er så sjovt, at jeg har faktisk, fordi jeg har meget sammen, øh, eller mange elementer er de samme mm. ikke? Øh, i, I min egen rejse og mit forhold til min krop. Og, øh, og jeg sad faktisk her den anden dag og så på billeder. Øh, fra den gang, hvor at jeg tænkte, at øh, okay, nu, nu har jeg ramt det tal på hvilken, mm. der, der, der er godt. Og så sad han, der jeg kiggede tilbage, og jeg var sådan, gud, det er jo slet ikke pænt. Nej. Øhm, eller, altså, det er ikke, jeg sådan gud, det, det er i hvert fald ikke pænere, end det, jeg synes, jeg er nu. Mm. Altså, så det der med sådan, det er jo sådan en ongoing ja. proces. Altså ikke? body dysmorphia, det er en reel ting. Mm. 100 procent. Og jeg tror, at det er, altså lige så stort som corona var, Altså lige så stort er det, og udbredt. Mm. Det er bare lidt mere sådan en uh, silent ting, vi ikke taler om. Ja. Men jeg tror næsten alle kvinder, øh, sikkert også mænd, men det er måske endnu mere tyst, tyst har det inde på livet. Øh, og selvom jeg i dag føler, at jeg har et super sundt forhold til ting, så kan jeg stadig have dårlige dage. Mm. Og det er okay. Jeg tror at ikke, at succeskriteriet er, at man aldrig har dem. Det tror jeg er urealistisk. Det vil altid komme. Ja. Øh, men det var meget magt man giver det. Dengang, hvis jeg havde en dårlig dag, altså kropsbillede wise, så blev jeg derhjemme. Mm. Altså så meldte jeg afbud. Ja. Um, til arrangementer? Ja. Til, ja. 100 procent. Ja. Så, så gav jeg det rigtig meget fokus og kontrol og opmærksomhed. Ja, så det der styrede ja. livet. Ikke? Det kunne næsten, dengang der varede jeg mig rigtig meget. Og hvad tallet på min vægt var, det kunne diktere humøret for dagen. Mm. Og der ved jeg, altså det er ikke sundt, og mm. det vil jeg ikke i dag, hvis øh, når jeg har klienter, som der fortæller, at vægten fylder så meget. Okay, der er noget, vi skal ind og arbejde med. For vægten er et tal. Det er et neutralt tal. Det er dig, der tillægger den en værdi. Yes. ja Og netop det der med, hvor man kommer fra. En andens ja. udgangspunkt kan være en, en andens mål. Ikke? Mm. Så det her med, at det er virkelig netop ja, den, den værdi, man tillægger det. Ja, og så fremgang er jo også forskellig på det tidspunkt. Der er fremgang for mig, det var måske at have det okay med at spise pizza. Mm. Hvorfor et andet menneske, så er det at kunne finde ud af at sige nej til pizza. Der yes. er fremgang. Yes. Det er så forskelligt. Hvornår begynder du så at få øjne op for, hvor det tal på vægten skal ikke diktere mit humør for dagen? Jeg... Det er jo så meget specifikt lige med tallet på vægten. Mm. Jeg tror, at det, der gik op for mig, det var, jeg var enorm enormt glad for at træne. På det her tidspunkt, jeg elskede træning. Jeg havde svært ved at rykke mig på min træning, for jeg fik jo ikke nok næring. Der var ikke nok brændstof på kroppen, mm. til at jeg kunne rykke mig træningsmæssigt. Jeg blev svimmel, når jeg trænede. Jeg kunne ikke opbygge muskelmasse. jeg kunne ikke løbe hurtigere. Der var, var, var stillstand. Okay. Så jeg kunne godt mærke, at okay, kroppen er faktisk sundhedsmæssigt. Ik Den piger ikke. Det kan godt være, at du piker, måske udseensmæssigt, i dine egne øjne, men ikke sundhedsmæssigt. Der er et mismatch. Og hvad vigtigst, det er nok nummer to. Og så, hvordan kan vi så finde den balance? For selvfølgelig vil jeg stadigvæk gerne se godt ud. Det skal bare være på nogle andre vilkår. Ja. Hvordan begynder du så at gå ud over, øh, over stepperne, var jeg ved at sige at sige? Okay, nu skal jeg... Spise noget med eller Hvordan så den proces ud? Jeg begyndte rigtig meget at tænke på mit fremtid i jeg. Mm. jeg, jeg ligesom du har en notesbog foran dig nu. Jeg skrev ned, hvem var den bedste version af mig. Og hvem er fremtidsjusse, som jeg gerne vil være. Og hvordan kan jeg være hende i dag? Og så var det vidderligt bogstaveligt talt, når jeg skulle træffe et valg. Så tænkte jeg, hvad havde hun gjort? Eller hvad der var det bedste for hende? Hun er ikke bange for at veje 5 kilo mere. For det omfavner hun, det embraces hun, og hun stråler endnu mere. Mm. Og ser endnu mere sund og glad og har kæmpe glød i kinderne. Og hun har lidt runde kinder, ja, for det er sådan, hun er bygget. <laughs> Men det stråler, og det klæder hende, og det er fucking sexet. Nej mm. hvor smukt. Ja. Sådan en, en, en kærlighed til dig selv. Ja, og en kærlighed og en til mit fremtid jeg. Mm. Og det gør jeg stadigvæk i forhold til min sundhed. Min sundhed, det er mit et og alt. Jeg vil gerne være mor en dag, det er min største drøm. Mm. Jeg vil gerne være en rigtig god mor, en god kone i fremtiden. Jeg vil gerne være en god mormor. Og alt det, det kan jeg ikke, hvis jeg ikke har min sundhed. Øhm, og det har jeg jo kunne mærke. på. Øh, jeg har haft nogle problemer med min egen fordøjelse og min egen cyklus. Mm. Og når det er, at man har nogle mangler i sin sundhed, så begynder man at værdsætte den virkelig meget. Yes, Og så, ja. så kribler det af på ens ja. andre områder i livet. Man har ikke øhm, energi og overskud til at være den fremtidige mm. jeg, man drømmer om, hvis ens fundament ikke er der. Nej. Det er ikke muligt. Hvordan har du så lært, i og med at du begynder at, at bygge dig selv op som du ved, fremtidig, Jose, mm. og så begynder at handle ud fra det, for det der er jo det, du har opbygget, som jeg kan forstå, enormt meget viden, fordi mm. du har været interesseret i sundhed eller lang yes. tid træning, men så begynder du rent faktisk at implementere ja. det, du ved omkring sundhed, ikke? Altså, du bliver nødt til at handle sådan her. Mm. Øhm, hvad hedder det? Hvordan afspejler det så i resten af dit liv og din, din måder at træffe valg på, eller måder at lytte til dig selv på? Prøv at gentage spørgsmålet. At, at øh, i med, at du med, du bliver mere selvsikker i din egen krop, mm. og du behandler din egen krop med mere kærlighed, Hvordan begynder din valg i livet at kunne afspejles sig det? Mm, ret simpelt, så tror jeg, at det afspejler sig, som at jeg altid sætter mig selv først. Mm. Jeg, jeg er min egen største prioritet. Og det ved jeg ikke, om jeg er okay i dagens Danmark at sige højt, men det, det er sådan, det er. Jeg er blevet virkelig god til at sige nej. Mm. Æ, jeg har lært, at nej er en sætning. Der behøver ikke at komme flere over på. Nej, Nej jeg er nok. Øhm, jeg prioriterer min egen energi og sundhed. Øh, og jeg har lært den at kende. Jeg ved, for eksempel i forgårs, der var jeg på et fotoshoot hele dagen lang. Jeg ved, at dagen efter, der har jeg brug for at lade op. Det er meget energi ud sådan en hel dag. Så dagen efter, der skal jeg sørge for, at der ikke er noget i min kalender. For det er det, der er vigtigste, at jeg lader op igen. Mm. Så jeg ved nu, hvad der giver, og hvad der tager. Sådan energibalance, batteribalancen. Ja. Meget bevidst om, at det er at have høj energi, der er fokus. Jeg er startet som personlig træner, der arbejdede fra klokken 6 om morgenen til klokken 10 om aftenen, fysisk på gulvet. Jeg var fuldstændig smadret med, at jeg kunne ikke se det. Jeg sov 4-5 timer om natten. Og jeg var sådan holdt op, hvor er det fantastisk, at jeg kan sove så lidt og have det så godt. Ja. Og det var jo vejen til, ligesom, at filmen den knækkede over på hende. Ja. Her, ja. Og det, jeg kørte jo på et eller andet syvende gear, jeg ikke, øh, som kroppen gør, når den er i gang med at overleve. Ja. Og det, det var en sjov periode, men jeg har godt nok også lært meget af. Det. Mm. Æ, og der skal jeg aldrig hen igen. Æm, så for at svare på de spørgsmål. Min sundhed er bare, det ligger øverst. Mm. Jeg selv ligger øverst. Og det er også det er enormt farligt, når man begynder at få så meget viden. Og så bliver det endnu nemmere at sige nej. Det bliver endnu nemmere at sige nej? Ja. Mm. For eksempel i forhold til, hvis man taler alkohol, mm. mad. Æ, også i forhold til, hvor vigtig søvn er. Der var jo mange ting, som der i dag ikke passer ind i forhold til optimal sundhed. Mm. Der er et mismatch i, ja, hvordan vi lever. Stint. Og det er blevet enormt nemt for mig at sige nej. Mm. Æ, og det i starten er det jo mega svært, for man siger også nej til noget, som man engang gik rigtig meget op i. Nogle sociale aspekter mm. Æ, og grupper, man passede ind i, som man pludselig, der ikke giver mening. Det stemmer ikke over ens værdier længere. Ja. Det er svært ja. i starten. Sådan er det jo ofte, når man når man netop udvikler sig. Ja. Og så kan man udvikle sig væk fra nogen, fordi ja. man går hen imod noget andet. Ikke? Og det har jeg virkelig gjort. Ja. Rigtig meget. Øh, hvis man ser på. Altså, jeg har brugt rigtig mange år af mit liv på at sige ja til ting, som der er ikke stemte overens med mine værdier. Mm. Virkelig meget. Øh, så det har været så rart, når jeg er blevet lidt ældre, og endelig at kunne sige nej. Mm. Jeg har også godt kunne sige nej førhen, men jeg har ikke været, nu ser jeg stærk nok, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord. Jeg har ikke været bevidst nok. Eller måske ikke haft et, et stort nok uh, sådan en why for det. Ja. På en eller anden måde. Ja. ja, eller jeg tror ikke, jeg har været i... Jeg har godt kunne mærke dengang, der er noget, der ikke føles rigtigt, mm. men jeg har ikke været bevidst om, hvor forkert det egentlig føles. Mm. Det jeg har jeg kun kunne se bagefter. Ja. Så det er så rart endelig nu at kunne sige ja og nej ud fra min egen sandhed. Ja. Ja. Hvordan så? Fordi det, synes jeg, er ret interessant nu, altså det her med, med netop med relationer, og mm. måske siger nej til nogle sociale sammenhænge, øhm, fordi det måske handler om bare at drikke sig mm. hej eller noget, det ja. øhm, Jeg tror, rigtig mange kan relatere til, netop det her, når man ja. udvikler sig, især netop inden for, altså sundhedsmæssigt. Øhm, hvordan laver du så aftaler i dag, for eksempel, eller... Hvad laver du af aktiviteter sammen med dine venner? Altså, hvordan er du sammen socialt med folk nu? Æ, det ser jo helt anderledes ud. Ja. Jeg har ikke behov for at have alkohol i blodet, for mm. at have det sjovt. Æm, og jeg vil generelt ikke sætte mig selv i de situationer og miljøer, fordi jeg ikke føler, der kommer så meget godt ud af det. Mm. Æm, så det ser jo helt anderledes ud, end det gjorde dengang, jeg gik i gymnasiet. Æ, jeg foretrækker, at mine aftaler de ligger... Øh, i sådan tid at jeg kan komme god tid i seng ja. og det er jo bare en prioritering sag øh, og når man finder de rigtige mennesker så slår det jo klik og giver mening at når man en date, det kan være med en, øh, en træning sammen mm. hvor vi bagefter går ud og får noget overpriced sund mad ja. sådan rigtig ja. københavner mm. mad og jeg elsker det ja. og jeg har ikke brug for så meget det er lykken, ja, ikke? ja. ja men jeg har givet afkald på rigtig mange relationer. Mm. Og det var ikke nemt overhovedet, og det er det stadigvæk ikke. Det kan stadigvæk være sådan et heartbreak-agtigt, ja. at man har givet afkald på så mange relationer, men det har alligevel været det rigtige at gøre. Og det har ikke tjent mig. Nej, du har puttet dig selv først på en, ja. altså på en konstruktiv måde, jo, fordi mm. det er sådan, at, at du får den bedste use ud af det. Ikke? Ja, ja, så det jo også øh, i forhold til os kæreste, for eksempel. Vi har jo mange af de samme værdier, så det er jo nemt. Vi føler ikke, at, at vi giver afkald på en masse ting, for vi er enige om det. Mm. Vi har hinanden i det, så det er egentlig ikke noget, vi sådan tænker over. Det er øhm, nogle gange, han stiller mig det tit, spørgsmålet. Hvor mange penge skal du have for at tage i byen nu? Og det er sådan, altså, der er ikke noget tal, der er højt nok. Jeg vil virkelig ikke ind og stå på Søpaviljonen og øh, tage det ene shirt. Jeg vil det virkelig ikke. Mm. Der er ikke noget i min krop, der har lyst til det. Mm -hmm. Og det føles så rart. Det er jo også bare perfekt. Så ja. kender man sig selv rigtig godt. Ikke? Ja. Og, og, og sin egen krop. Og, mm -hmm. altså, fordi for nogen kan det jo... Altså, jeg elsker at spise sundt og mm -hmm. røre mig alt det her. Men jeg har stadig behov for det andet ja. nogle gange. Ikke? Måske ikke lige stå på, øh, på sydpavillonken, men sådan er mere <laughs> øh, en bar eller ved ja. ikke. Øhm, ja. Så der har ligesom været en... Der har været en lang rejse fra, at du ligesom har negligeret dig selv på mange mm -hmm. punkter, til du er blevet god til at lyt til dig selv, på dig selv først, og sige nej. Ja, jeg er blevet ja. så god til at sige nej. Ja. <laughs> og det er netop så... Altså, jeg synes, det er sjovt, også det der den kommentar, du lige selv kom med, det her med, at, om, øh, sådan, at jeg ved ikke, om det er okay at sige i dagens Danmark, at jeg putter mig selv først. Okay? Mm -hmm. Men det er jo det her med at putte ildmasken på ja. sig selv først. Så man kan være der for andre bagefter. Ja, og det er, det er også bare... Det lyder så egoistisk, men jeg har virkelig mange mål, og øh, altså sådan hele min mission, det er, at jeg gerne vil skabe værdi for andre mennesker. Mm. Og især unge kvinder, som jeg ved, der går igennem de samme ting, som jeg har gået igennem. Mm. Det er dem, jeg gerne vil være der for at være den person, jeg selv manglede. Så kræver det, at mit eget glas er fyldt op. Det er så simpelt og klischéagtigt, men det er bare så sandt. Yeah. For jeg kan ikke gøre det, hvis jeg ikke har styr på mig selv. Mm. Og der er bare nogle ting, der skal til. Helt fundamentale ting. Søvn gode relationer, næring, bevægelse, punktum, mm. der skal til for, at jeg kan være den bedste mig. Du har både arbejdet med mænd og kvinder som mm. klienter, og, øh, og netop det her, du siger med, at, at, at du vil også gerne være den bedste version af dig selv, så du kan skabe så meget mulighed for mm. og, at øh, og, og være den person, du selv manglede ja. på din egen rejse. Øhm. Vi har snakket meget omkring det her, personligt, du og jeg. Øh, og også dit interessefelt ligger utrolig meget ja. inden for det her med kvinders cyklus. Yes, jeg elsker øhm. det. Ja. <laughs> og det er, det er røvvigtigt, og det er ja. ikke noget, vi mh, snakker særlig meget om. Nej. Øh, så vil du komme ind på, hvordan forståelsen af din egen cyklus har hjulpet dig? Ja. Øh, fordi det er også med det udgangspunkt, at du hjælper dine kvindelige klienter mm -hmm. med det, det er... Jeg er så ked af, at det er noget, man ikke taler mere om. Men jeg ved, det kommer. Jeg ved, det er en bevægelse, der er på vej, fordi det går op for flere og flere, hvor meget det påvirker, mm. og hvor meget det i virkeligheden betyder. Jeg har nørdet det ekstremt meget. Og det er på baggrund af, at jeg har haft brug for selv at kunne forstå det, fordi jeg har haft problemer med min egen cyklus. Mm. Den har været enormt smertefuld. Jeg er senere hen blevet diagnostiseret med endometriose, som er synes i underlivet, og det er det, der gør, at jeg har så smertefulde okay. menstruationer. Ja. Æ, jeg har selv enormt slem PMS. Jeg er enormt mærket dagene op til min menstruation. Mm. Jeg er en helt anden, eller jeg var, det er blevet enormt meget bedre, øh, en helt anden version af mig selv. Og jeg kunne ikke gøre noget. Det var det mest frustrerende. Det var som, øh, nu bruger jeg borderline. Mm. Det er meget stort at bruge, og det er ikke det, jeg har. Men det var sådan, det var nærmest to forskellige personer fra den ene dag til den anden. Mm. Så det er det, der ligesom er årsagen til, at jeg startede med at dykke ned i det. Fordi jeg selv havde brug for at forstå, hvad det var, der foregik i ja, min ligesom, egen krop. hvordan kan jeg miste mig selv, eller ja. hvordan kan, ja, hvad, hvad fanden ja. sker der? Ikke? Jo. Også fordi, at, at jeg har arbejdet så meget med mit mindset. Og sådan, wow, jeg har virkelig godt styr på mine egne følelser og tanker. Men så alligevel en gang imellem, så slår det klik. En gang om måneden. <laughs> Hvad er det, der sker? Mm. Æ, så det er det, der ligesom har gjort, at jeg har enormt meget interesse for det. Ja. Og jeg har jo så bare fundet ud af, at jeg langt fra er den eneste, som der påvirkede min cyklus. Det er vi alle sammen faktisk i mere eller større grad. Ja. Æm, så ja, det er ligesom startskud på, at jeg har dykket meget ned i det. Ja. og den, din indgangsvinkel til det, har, eller den måde, du ligesom også har praktiseret det på, eller mm. nede lidt mere efter din cyklus har også udmyndet sig i træning, for eksempel? Ja. Vil du forklare lidt om det? Blandt andet sådan, det er du netop også, hvordan du har hjulpet dine klienter. Og det er jo, ja. ja. Jeg tror, at når man først begynder at blive bevidst om, hvordan en cyklus den fungerer, så er det svært ikke at leve sit liv lidt efter den, for det giver kun god mening. For mm. nogen ja, det er det svært ikke at leve efter den. Ja. Det altså, ligesom det der med, at du er rigtig god til at sige nej. Mm. Altså, sådan, det er jo det er også den grundlæggende... Øh, indstillingen, du så kommer ind til med det her. Ja. Ikke? Man kan jo godt vide alt muligt om søvn og sådan noget. Så var. jeg sådan, nah, det betyder ikke sådan. <laughs> altså, så. Sådan, ja. Jamen, jeg, jeg tror bare, at når man mærker det på egen krop, mm. så slår det klik. Yes. Øh, også med søvn. Når jeg i dag mærker og kan se den kæmpe forskel, der er, når jeg ikke får min søvn, hvorfor skulle jeg så ikke prioritere den? Mm. Så er jeg jo bare i røvhul over for mig selv. selv ja. Altså, det er jo, man er jo tosset. Det er fint nok, at man laver fejl. men Hvis man laver den igen og igen, og man godt ved, at det ikke er godt for en, så er man jo mærkelig. Ja. Altså i virkeligheden. så er man jo Det giver jo mm. ikke mening. Man er jo bare fanget i et mønster i hvert, ja. hvert fald. Ikke? Ja. Æm... Og det er jo det, det hjælper folk med. Ja. Man ja. Æm... Men så det første, det er jo lidt at gøre folk bevidste om, at det faktisk har en indflydelse, mm. og det påvirker dig. Æ... Og så lærer jeg lidt fra mig. Og det, det behøver ikke at være særlig kringlet. Der er fire sæsoner på en måned. Din cyklus er i en måned. Der er sommer, efterår, vinter og forår. Mm. Og det er lidt sådan, det fungerer. Det er ret nemt at visualisere det på den måde. Og en cyklus starter? Den første starter dag. første dag, du bliver. Mm. Og så siger man det normale er 28 dage plus minus. Mm. Æm, skal den, og den skal helst gerne være regelmæssig. Mm. Og så den første måske 7, 10, 11, 12 dage øm, efter din menstruation. Mm -hmm. Det er dit forår. Mm. Det er den follikulære fase. Æ, der begynder man at blomstre mm -hmm. op. Ja. Stille og roligt. Man har mere energi. Huden den skinner lidt mere. Æ, man begynder at være sig selv igen, efter mm. man har blødt. Så kommer sommeren, og det er, når man har ægløsning. Det er også der, man har mest lyst til sex. Det giver god mening. Mm. Det er der, man kan blive gravid. Så helt, det tror jeg, der er mange kvinder... Øhm, også hvis man begynder at track sin cyklus, det er så sjovt at se de her sammenhænge. Mm. Eller man begynder at kunne mærke det. Jeg kan mærke, når jeg har ægløsning. Og det er fantastisk sådan at kunne mærke fysisk, hvad der foregår inde i min krop. Ja. Og blive bevidst om det. Man føler sig lidt sådan, øh, overnaturlig. Mm. At man og har vil, så godt styr på sig selv. Og det er vel netop også et produkt af, at du har Altså, at du, har, at du har fuldt din cyklus, ja. du ligesom har, og sådan, hvordan føles det på det her stadie? Ja. Okay, ja, og man begynder at se sammenhængende. Mm. Så sommerperioden, det er der, du har ikke løsning Allermest energi, allermest ekstrovert sociale arrangementer, give den gas, større projekter på arbejde, give den gas med din træning. Det her du hurtigst, det her du stærkest. Du har mest mm. lav noget berries. Yes. Lav noget <laughs> alt muligt. Høj intensitet, yes. ja. ja. Æ, og det her, du kan blive ved. Mm. Æ, i fem dage, siger man. Du kan ikke blive gravid hele måneden. Du kan blive gravid cirka fem dage. Mm. Ja. Det er ikke lang tid. Nej. Nej. Og det er jo derfor, at man kan spørge sig selv i hvert fald, om det er nødvendigt at bruge prævention til at dække alle månedens dage, når det i virkeligheden kun gælder fem dage. Ja. Kan man jo være nysgerrig på. Ja. Æm, efter sommerperioden, så kommer selvfølgelig efterår. Den luteale fase. Og det her, det begynder for nogen og gå lidt ned og bakke. Man begynder at blive lidt mere introvert, søge ind af, øh, have behov for mere hvile. Øh, man bliver mere sulten. Jeg havde en samtale med en for en uges tid siden. Hun vil rigtig gerne gå lidt ned i vægt. Man, og hun synes, det gik mega godt hele måneden, indtil hun rammer en uge inden, hun skal have sin menstruation. Mm. Det er klart, at din krop har brug for mere mad. Der foregår rigtig mange ting inde i kroppen, den skal have 2 til 3 400 kalorier ekstra. Du er også mere sensitiv over for sukker, glukose. Mm. Dit blodsukkerniveau er mere ustabilt. Så hvis det er, at man ikke er endnu mere bevidst om sin kost i den her periode, så går ens blodsukker op og ned som en rutsjebane, og det gør det endnu sværere at holde sig til sin mad for eksempel. Så man kan faktisk, hvis man begynder, man føler sig lidt lidt trist eller man føler sig sådan lidt ude af sig selv, og sådan, åh, oh, jeg kan ikke lige, jeg kan ikke lige holde den her plan, med mm. øh, maden. Jeg tager lige et stykke chokolade, og så er sådan, shit, hvorfor jeg gør det? Så man mm. et stykke chokolade. Påvirker det så faktisk altså netop blodsukkerniveauet mere ja, i den periode? Det ja, det gør det. Man... man kan se, øh, jeg har set nogle grafer på, hvordan hvis man spiser, det var jeg ret sikker på, det var for chokoladeis. Mm. Lige efter ens menstruation, hvor blodsukkerniveauet var rimelig stabilt, for der var enormt meget fedt i is, egentlig som der er med til at gøre, at blodsukkeret mm. ikke spiker. Æ, men... Lige inden ens menstruation, så spejker det samme mad, samme krop, spejker det helt vildt, fordi at hormonbalancen er anderledes. Mm. Så selvom det er det, man kræver mest i den periode, er det nødvendigvis ikke det, der er mest gavnligt mm. for en. Hvordan hjælper du så hende, hende du snakker med her? Fordi det, det handler jo om det her med at, at være bevidst om det. Jeg ja. ja. vi har kun haft én samtale. Men så det, der har været vigtigt for mig her, det er at prøve at lære hende om, hvad det er, der foregår i den periode. Så det er, at hun kan gå ind i den uge med bedre forståelse for de ting og signaler, hendes krop giver hende. For der er en grund til, at det sker. Ja. Så hun bedre kan imødekomme det. For ja, hun skal spise noget mere. Det sagde jeg også til dig tidligere, at det er farligt, det der med, når man, man afviger fra det, man har aftalt med sig selv. Så får man dårlig samvittighed. Mm. Og den dårlige samvittighed, den gør, at man måske begynder at afvige endnu mere. Dobbelt skam, dobbelt dårlig samvittighed. det har fucked op, så nu fortsætter yes, jeg. Mm. Lige præcis. Og det kan blive en rigtig dårlig dominoeffekt. Øh, men hvis man ligesom allerede inden ved, hvad der, er, der sker, og kan komme problemet i forvejen. Mm. Jeg ved godt, om den uge, jeg er mere sulten, jeg skal spise mere. Derfor spiser jeg mere, og jeg når aldrig at komme dertil, hvor at jeg skal tømme køleskabet. Fordi yes. jeg har holdt mig til det, jeg gør de andre dage. Ja. Giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Øh, jeg og ved man kan give sig selv lidt mere rådrum. Yes. Ja. Øh, jeg er ikke lige så stærk. Jeg har ikke lige så meget energi den uge, så jeg ved med min træning, jeg kan ikke det samme. Og når jeg ved det, så bliver jeg ikke sur på mig selv. Mm. Jeg slår ikke mig selv i hovedet over, at når for to uger siden, der kunne du noget helt andet. Hvorfor kan du ikke i dag? Er det fordi, mm. du Nej, min krop er bare et andet sted, og den har brug for noget andet. Ja. ja. Og det er det netop, altså, igen, det er jo det her med bevidstheden om sig selv, og at lære ja. sig selv at kende. Ikke? Øhm, og jeg synes også, det er vigtigt at og snakke om netop hvorfor at, at kende til sin cyklus også mm. er relevant for, ikke kun for kvinder, men også for, for mænd. Yes, og æm... især i et forhold. Mm. Ja. Og især også det her med netop, at man, øhm, at man, øh, man vælger sin ja og nej, kan man sige, mm -hmm. ikke? eller er mere opmærksom på, nu snakker vi om lige før vi tændte mikrofonerne her, at det her med at sige til sin at jeg er måske lidt mere sensitiv den her ja. uge, ikke? Øhm, vil du give lidt indblik i, sådan, hvordan du bruger det i din hverdag sammen ja. med din kæreste? For eksempel? Jamen, både med min kæreste, men også egentlig med alle relationer. Mm. Øh, er det noget, jeg taler om? Fordi jeg ønsker, at det er noget, vi alle sammen kan tale om. Mm. Der er en inde i uh, Barrys der sagde til mig, hold da op, man. jeg føler altid, at du har din menstruation. Og det er, fordi jeg altid fortæller om det. Mm. Fordi det påvirker mig. Det påvirker mit energiniveau. Det påvirker, øh, hvad jeg har lyst til og hvad jeg ikke har lyst til. Mm. Og jeg synes, det er vigtigt at tale om, så at han kan gå hjem til hans kæreste og være nysgerrig på hende på et tidspunkt. Mm. Øhm, og så i mit eget forhold påvirker det jo også rigtig meget. Øhm, vi, det fortæller jeg da også. Vi er uvenner, måske hver tredje måned, og det er altid lige, inden jeg har min menstruation. Yeah. Der er mit glas fyldt. Mm. Mit glas bliver meget hurtigere fyldt. Og bare det, jeg selv ved det, og han også nu forstår det og ved det, gør at vi bedre kan undgå det. Ja. At der skal være mindre ting på min lærken der nu. Det er måske ikke der, man er lige så øh, rap i kæften. Man er ikke lige så spydig og dræls. Mm. Det der er der plads til på et andet tidspunkt. Ja. Men det er jo i sidste ende mit eget ansvar. Og jeg ved, at jeg er mindre god til at regulere mine egne følelser på det tidspunkt. Mm. Så jeg skal, jeg skal gå mindre i dybden med dem. Ja. Jeg skriver de ting ned, der kommer op. På min telefon, lige inden min menstruation, der kommer altid noget op. Noget, der fylder. Og så lægger jeg det læk, og så kigger jeg igen en uge, halvanden efter, når den periode ligesom er overstået. Og så ser jeg, om det er noget, der er at dykke ned i, og ofte så er det ikke. Men det er jo et vildt godt tip. Ja. Altså det er med, at, at øhm, et, man lærer sig selv rigtig godt at kende, mm. hvad der ligesom sker. Øhm, og også det der med, ligesom, at, man, at man giver sig selv lidt mere rum. Ja. Netop både med maden, med træningen og sine tanker. Ja. ja og kigger på det bagefter, når man, har, øh, når man ikke har skyer for nøgne, ikke? Ja, og det er sådan, det har føles for mig. Det er vidderligt, at jeg får et par briller på, som der er grå. Mm. Og så er det sådan, jeg ser verden i denne uge, mindre jeg bevidst gør noget ved det. Ja. Så det er dog ligesom er den røde tråd i alt det her, meget bevidstheden mm. om sig selv. Ja. Øh, og sin egen krop, kan man sige. Mm. Og det er jo også, jeg tror, for, for mig selv, også bare så sent som, som i går, øh, mærkede jeg, at uh, der er sgu nogle hormoner, der gør mig mm -hmm. mega ked af det lige nu. Uh, og det, var måske, altså, det kan være måske en time eller to timer. Mm -hmm. uh, og hvad der 100% foregår i kroppen, det ved vi egentlig ikke. Uh, det, skal jeg ikke det er jeg ikke klog på endnu. Men, uh, men jeg kan mærke, okay jeg skal ikke blame mig selv over det her nu, mm. fordi der, der foregår et eller andet, jeg ikke lige ved noget om, ja. øh, eller jeg ikke lige helt har styr på, jeg kan kontrol over, men jeg giver mig selv pladsen til at være ked af det. Nu har du også lige trukket dig tilbage, som du ja. sagde før. Æh, det mere sådan en, en lille investeringsperiode. Mm. Hvordan har du mærket efter, omkring at, at det er dit næste træk i, i livet? Mm. Jeg tror, at jeg førhen har været for dårlig til at sige nej. Mm. Og virkelig pakket den der følelse, min egen intuition væk. Så den er virkelig blevet lille, den muskel. Min intuitionsmuskel. Mm. Ja. Æh, og for at jeg begynder at kunne mærke den igen, så kræver det, at man skralder nogle ting fra, for at komme ind til kernen, tror jeg. Mm. Æh, og det kan se ud på forskellige måder, alt efter hvor man er. Men for mig, så har det egentlig været at fjerne en masse støj fra mit liv. Og mm. bruge mere tid med mig selv og mine egne tanker. Og give plads til bare at være med mig selv. Og I sådan en i et øjeblik. Ja, ja. Æh, jeg tror ikke, vi kan høre vores egen intuition og mavefornemmelse, hvis vi altid er i støj. Og det er både telefoner, computer, skærme mennesker, altså alle former for inputs, mm. tror jeg, vi skal komme lidt væk fra, for at kunne mærke efter. Og hvad man så har brug for, det tror jeg er meget individuelt. For mig er det tid og gerne ude i naturen. Det er helt perfekt for mig til at komme tilbage til at kunne mærke mm. mig selv og hvad jeg har lyst til. Hvordan kan du mærke, at nu, nu, nu er jeg Jose, eller det er Jose's tanker, det her, eller det kommer, fra, det kommer sgu fra det indre? Det er sådan en gnist, Mm. I kroppen. Så næsten lidt magisk. Og jeg ved førhen, når jeg har taget valg ud fra kærlighed, og sådan, der har været helt josset. Mm. Helt rigtigt. Mm -hmm. Så ting bare gået op i en højere enhed. Og det har været nemt. Det har været ubesværet. Jeg har taget. Selvfølgelig er der altid udfordringer. Men det er blevet taget på en uforklarlig nem måde. Fordi det bare har føles rigtigt. Mm. Og sådan. Æh, serendipity, ord, hvor alting bare går op i en højere enhed. Yes. Mennesker, der kommer ind i ens liv, som der kan hjælpe en videre, og relationer og muligheder, som man giver det mening med at prøve det er at... er rigtig god mening. ved, alt bare piger, ja. fordi man bare er på rette vej. Man er inde i en eller andet flow, en, yes, en, flow. en yes. energistrøm, ja. som det faktisk videre det, det ja. altså, ja, bare... lidt og, og det gnistrer i kroppen. Mm. Den er stensikker. Øh, hvor der ved jeg, det er det rigtige. Mm. Det er det justet, Og jeg kan jo også mærke det, når det ikke er det rigtige. Altså, så kan jeg bare mærke det. Så er det for... Det, det er ikke på den måde. Æ, og det er tydeligt, når jeg så reflekterer over det efterfølgende, så kan jeg godt finde frem til, om det valg, det har været truffet ud fra frygt og ikke kærlighed mm. til mig selv, men nærmere frygt. Og ofte så er det noget med frygt for ikke at være god nok. Det er sådan det er min evige, der kommer igen. At det er det, der digterer. Ja, man har sådan nogle underliggende nogen, der kommer igen. Ja, det, det ja, nogle nogle, ja. Kommer og det igen. er min underliggende. Og det tror jeg egentlig, det er for mange. Ja, det er en ja. af de... Jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, men der er sådan... Jeg tror, det er faktisk... Det kan være, at jeg siger noget forkert, men måske sådan 16, der mm. nogen, altså, jeg er ikke god nok, eller jeg er for at blive forladt ja. eller sådan noget, der er lige sådan helt gengse. Ja, og det er min gengse, at jeg ikke er god nok i andres øjne. Mm. Og det kan man jo også se rød tråd mm. med altså, min rejse. Det har altid været for at være god nok for andre. Hvor accepten kommer fra, ja. eller eller andet. og når jeg så træffer valg ud fra kærlighed, og hvor jeg ved, at jeg er sgu god nok, altså så slår det gnister. Mm. Ja. Det er sjovt, det i, i forbindelse med netop med, med træning og kost og så videre, fordi det er også den... Øh, den følelse af, okay, nu behandler jeg mig selv med kærlighed, mm. så overindulger man heller ikke i noget. Nej. Æm, kun hvis det ikke gjort af kærlighed. Mm. Nu, nu, du ved, nu er det julefrokost, og nu skal jeg fandme hanuka. Eller det og er også ikke? Øhm, apropos det der, min kæreste, ja, min yndlingskage cheesecake. Mm. Han havde købt, øh, jeg skulle være alene hjemme en aften, og så havde han købt cheesecake til mig, han tænkte, det kunne jeg hygge mig med. <laughs> og det så står i køkkenet, og så den der cheesecake ud, så får jeg bare sådan, pff, det føles, at det føles, slet ikke selvkærligt. Jeg står her alene og spiser kage. Mm. Der, hvad, hvad er meningen med, at jeg skal stå her og spise en kage? Giver, giver ja. det mening? Jamen, det giver rigtig god mening. Der var ikke noget sådan, jeg manglede en at dele det med, og nyde det med, og have en god oplevelse, fordi det er virkelig god kage. Jeg havde lyst til at dele mm. den ja. med ham. Så jeg sådan, Nej, jeg, jeg venter med at spise det, ja. til han kommer hjem. I morgen. Det giver rigtig god mening. Også fordi der med, hvad intentionen yeah. er sådan. Fordi andre gange kan det godt være, at du har lyst til at spise kager lige. Yeah. I guess. Ja. Men der er også nogle gange, for eksempel, vi har det med os mennesker, at når, når vi transporterer os selv fra et sted til et andet, så skal vi have noget at snakke på. Yes. Og der er jo mange ting, vi gør bare på autopilot. I stedet for lige at mærke efter, har jeg egentlig brug for at spise alle de her ekstra kalorier, når jeg sidder i toget fra København til Aarhus. Mm. Min krop har faktisk ikke brug for det. Den sidder jo bare stille. Ja. Så hvorfor er det, jeg gør det? At man ligesom skræller nogle normer af. Nogle ting, der er helt normale at gøre. Vi så i Leven så lidt hyggeligt, ikke? Ja, og, ja. Det havde jeg faktisk også, øh, Jeg gik på efterskole i 10. klasse, og øhm, jeg kom fra Røgskil, og det lå i Sønderjylland. Øhm, og det er sådan well, en 6-timers morgen, mm. ikke? Gifler. Mm. Øh, det var jo forskellige ting. Gifler for mig, det er totalt. Det er bare ren kærlighed, ikke noget. <laughs> øhm, men det blev virkelig... Jeg tror ikke, at jeg gjorde det én gang. Og så var jeg meget bevidst om, at det skal virkelig ikke blive en vane. Fordi så går mm. det bare galt. Så skal jeg gifle hver gang. Og jeg spiser en helt hel pose. Ja. Altså, du ved, det ved, sådan at det skulle bare. Øhm, så jeg ja, lige være opmærksom på, hvad er mine vaner her. Ikke? Jamen, nem, og det er også ja, det, at jeg spørger sig selv. Giver det egentlig mening at gøre det her? Ja. Altså, giver det mening at stå derhjemme alene og spise kage? Det gjorde det ikke for mig. Mm. Fordi at der er så meget socialt forbundet med god mad. Ja. Hvorfor skal jeg stå alene, ja. og giver det mening, når jeg skal på en togtur, at jeg skal spise alt muligt, jeg slet ikke har behov for? Mm. Nej, det gør det egentlig ikke. Meget det handler jo netop om lige at både være med ved i livet, men også mm. at jeg skal jeg spise den her kage eller ej. med lige at stoppe op og sådan, hov, hvad, hvad jeg har jeg lille lyst til, ikke? Mm. Hvordan hjælper du i dit arbejde med, nu har du ikke klienter lige nu, men i dit arbejde førhen med klienter, eller hvis lytterne også derhjemme mm. ligesom skal stille nogle spørgsmålstegn øh, ved de ting, de gør. Æm, hvad er din fremgangsmetode derfor, at man ligesom bliver mere bevidst om de valg, man tager? Det kommer jo meget an på, hvor man er. Mm. Æ, om man taler om decideret sådan, overspisning, bed, mm. at man kommer hjem og binter mm. helt vildt. Det det eller om det, mm. om det er små. Tilfæld. Det ja. kommer an på, hvor på spektrummet man er. Mm. Men det handler jo i, i øhm, alle tilfælde i virkeligheden om, at der er noget, man prøver at dulme på den ene eller den anden måde. Mm. Æ, og det kan være et fysisk behov, at man er sulten. Det kan være, det det, man prøver at dulme. Kroppen fortæller, at man er sulten, og man skal have noget med. Det er jo ret lækkert, Spis. at det er sådan, at kroppen ja. fungerer. Den giver signaler. Så enten er det det, man prøver at dulme, eller også er det nogle følelser, man prøver at dulme. Mm. Æh, det første nævnte, det giver jo god mening, at man gerne vil dulme sin sult. Det skal vi jo helst. Mm. Og det sidste nævnte, det giver ikke særlig god mening, for mad dulmer ikke følelser. En kort vej stund, ja, men efterfølgende, så vokser de følelser sig bare større. Æh, så i virkeligheden, så handler det om, det er det gyldne ord, bevidsthed. Mm. om hvilke valg, man træffer, og hvorfor. Æ, og man kommer ikke til at lykkes med det, bare at man får at vide, at du skal begynde at blive mere bevidst om, hvorfor du går hjem og tømmer køleskabet, mm. eller spiser de her gifter. Men at man begynder at øve sig på sit bevidsthedsniveau i situationen. Mm. Stille og roligt, så bliver man klogere og klogere. Det er så for eksempel med, at nu har du skrevet ned for eksempel med din cyklus mm. eller dine tanker der og sådan noget. Ikke? Altså... Øhm kunne det være, fordi jeg, jeg selv brugte det her med, at jeg lige har skrivet ned, hvorfor mm. spiser jeg det her lige nu? Ja. Så tvinger man virkelig sig selv til at skulle ja. sætte nogle ord på det. Det kan være sindssygt powerfullt at spørge sig selv, hvorfor mm. er det, at man skal have det her? Hvorfor? Ja. Og så svarer man, okay, men hvorfor? Og ligesom kører den ud mm. og finder frem til årsagen. Men det har også noget sådan, fysisk at gøre med, hvor meget overskud man har. Øhm for mange en faldgruppe, det er efter arbejdstid, inden aftensmad. Mm. Der er man lav på overskud. Det har været en lang dag. Man har siddet foran skærmen. Det er måske flere timer siden, man har spist. Og der er også lige en kollega eller en chef, der var et røvhul. Man er lavet på overskudsparametret. Mm. Og tager en kiks. Ja, altså, Og der ja. er det endnu sværere at træffe de bedste valg. Der glemmer man lige at tænke over fremtidsjose. Det er der mm. ikke tid til. For overskud er for lavt. Så det kan også være en anden strategi. Det er, at man træffer valgene for sig selv, når man er høj på overskud. Så når man er høj på overskud, træffer man de mm. valg, man skal træffe, når man er lav på overskud. Kære. Giver det mening? Æ, jeg ved hver morgen, det er ikke sådan, at jeg lige står op hver morgen sådan, ej, jeg glæder mig til, at jeg skal træne. Der er jeg lav på overskud, lige når jeg vågner. Mm. Jamen, så har jeg sørget for, at mit træningstøj ligger selvfølgelig bare fremme. Så skal jeg ikke træffe det valg. Mm. Eller min morgenmad er preppet, eller mit snack, det ligger klart. Altså, så jeg tænker på mig selv og ved, hvornår det er svært for mig at træffe det ja. gode valg. Dagtidsjussi har truffet valget for dagtidsjussi. Yes, lige præcis. Ja. præcis. Super vigtigt. Især der med, med træningstøj og brug. Ja. ja, det er bare sådan nogle små ting, og det giver jo god mening, men det er rigtig nemt at lade være. Mm. Det er det bare. Og hvis det ikke tager mere end fem minutter, så bare gør det med det samme. Ja, så læg det frem. Ja. ja. Og bare, ja, bare det, ja, så jeg havde på et tidspunkt sådan, okay, det kan godt være, jeg skal løbe i morgen tidlig. Fint, jeg lægger, jeg lægger tøjet frem. Så bliver det morgen, mm. man skal løbe. Jeg tænker, ah. Men bare sige, okay, jeg skal bare øh, min eneste regel er, at jeg skal tage træningstøjet på. Mm. Og så kan jeg godt lade være med at løbe. Ja. Men sådan det der med at tage de, de der spørgsmål. Sæng forventningerne ikke? også, mm. ja. Ja. Nå, og der er bare nu det, vi talte med at spise de ting, man godt ved, man ikke skal. Ofte så overspisninger øh, er årsaget af underspisning. Mm. Altså så ofte så er det folk, der har et ønske om at tabe sig i en vis grad. Og så det, der sker, det er, at man spiser for lidt i løbet af hele dagen. Man spiser meget kalorielette måltider, morgenmad, frokost, snacks... Og så er bliver bare så lavt senere på aftenen. Kroppen mm. er så sulten, så man sætter sig selv op til at fejle. Ja. Æ, det er også en stor ting. Altså, hvis man har været så god hele dagen, ikke? Yes. Ja. Men hvis er, man så begynder faktisk at gå ind og få nok og balanceret måltider til både morgenmad og frokost og aftensmad, så kan man bedre kontrollere det, fordi at man ikke har alle de her mm. rutsjebaneture. Ja. Er det så også den måde, du, du netop arbejder med, med, eller har arbejdet med klienter på? Altså det her med at sige... Det kan godt være, at du vil tabe der så meget på, det her, mm. øh, på den her tid, men lad os lige gøre det lidt mere realistisk, et helt menneske. Ja, altså det første, det er selvfølgelig, øh, der er altid noget med målsætningen, mm. der er lidt off. Det rigtige why er ikke til stede. Mm. Det synes jeg altid, det er vigtigt at gå ind og lave nogle reelle målsætninger yes. til at starte med, så det er målsætninger, der rent faktisk giver mening. Og så også finde frem til, hvad er Årsagen bag de her målsætninger. Hvad er den reelle? Er det et vægttab eller at du faktisk gerne vil være i stand til at kunne lege med dine børn? Yes. Hvad er det, der er det vigtige? Og det er jo oftest, for eksempel i det her tilfælde, så er det jo nummer to. Jeg vil faktisk gerne kunne lege med mine børn. Mm. Okay, det er sundheden. Det er ikke tallet på vægten. Det er yes. det her, der er det. Lad os fokusere på det. Æm... Det er også med at gøre det her why større og lyder ligesom, ja. ikke? Mere ja. Ja, og gøre folk bevidst om, hvad der er den reelle årsag. Ja. Um, og så for mig handler det egentlig i virkeligheden om at gå ind og finde ud af, hvad kan vi tilføje, i stedet for hvad skal vi tage fra. Mm. Så folk de føler, at de arbejder i et abundance mindset, mm. i stedet for lack, mm. hvor vi skal have så lidt som muligt og tage alt muligt fra. Hvordan kan vi komplementere det, du gør, og bare gøre det endnu bedre? Mm. Hvor kan vi optimere? Ja. Og så handler det om at gå ind og finde de små ting, jeg kan rette på, som der skaber den største forskel. Ja. Ja. Så det er ligesom det her med at netop lægge de her grundsten, yeah. for at man kan tage gode beslutninger. Ja, yeah. og så er der også bare virkelig meget arbejde i forhold til vaner og mm -hmm. rutiner, og at folk skal forstå, at det tager tid. Mm. Jeg har virkelig mange gode vaner og rutiner i dag, men det er ikke noget, der kommer på et år. Det er noget, jeg har brugt 10 år på at opbygge. Ja. Og jeg har en god balance i dag, men det har krævet, at jeg har været ude af balance. Mm. Så for mig er min sundhedsrejse, det er jo kapitel 45. Ja. Og det er jo vigtigt, at ja. dem, der kommer til mig, de har måske første gang besluttet sig for, at nu vil jeg gerne prioritere min sundhed. Mm. Det er de kapitel 1, ja. der er så langt hen til der, du ønsker at være. Mm. Og det kommer til at tage tid. Og sætte forventningerne efter ja. det. Ja. Og det skal tage tid, for det er ikke et quick fix eller en sæsonbaseret ting med, at vi skal være klar til bikini. Det er en forever ting. Mm. Din sundhed er en evighedsproces. Ja. Og det er noget, du skal, selvom du ikke er i forløb hos mig eller en anden, så er det noget, du skal, stadig skal være nysgerrig på. Mm. Du skal være nysgerrig på det altid. Ja, du skal ikke kunne kunne lege med dine børn til sommer. Nej, Også det de er. 10 år. Ja, ja. Og det, der virker nu, det er ikke det, der virker om to år. Mm. Man ser mange, som der så er der en periode, man er vegetar, så man er man veganer, så er man noget tredje, så er man noget fjerde. Og det er jo fordi, at tænke, det fungerer på et tidspunkt, eller også fungerer det ikke, men man finder kun ud af det ved at prøve. Jeg var veganer i syv mm -hmm. år, og øh, besluttede mig for, at øh, det skulle ikke være mere. Nej. Fordi jeg manglede nogle andre ting i mit liv, yeah. øh, men det har lært mig utrolig meget. Også bare mm -hmm. på et sådan, psykologisk perspektiv, og kunne lære at sige nej over for, yeah. øh, på en eller anden måde, sådan stop for mig selv, eller stå yeah. ved min egen beslutning over for andre. Ikke? Jeg vil gerne lige runde af A med, fordi du, siger, du sagde i starten af vores samtale, det her med, at, øhm, at folk spurgte dig, hvornår, at, øh, hvornår du var nået succes på en eller anden mm -hmm. måde, øhm, og du ikke rigtig vidste. Øhm, hvordan ser succes ud for dig nu? I virkeligheden, altså det er jo forskelligt på forskellige parametre i ens liv. Og jeg mener også i livet, ja, ikke i sådan en ja. træning. Ja. Øhm, sådan overordnet, så er succes for mig nu, jeg kan godt lide det har vi taler om med flow. Mm. Det er der, vi er af, at jeg føler mig i flow. Ikke øh, 24-7, for så mister det jo den her gyldne følelse. Mm. Men at det er til stede i mit liv, og jeg glæder mig til at stå op til det liv, jeg selv har skabt. Det er sådan for mit liv. Ja. Æ, hvis er, nu har vi talt meget om sundhed, øh, så er det for mig, succeskriteriet for mig, det er, at jeg også skal holde ud og være i ubalance. Mm. Yes. giver det mening det giver rigtig god mening at, at jeg også kan give slip på kontrollen, når der er brug for det yes. jeg synes ikke kontrol er farligt vi har brug for kontrol mm. vi har brug for at sætte grænser over for os selv ja det mm. har vi brug for æh, især i dagens Danmark Æm, men jeg skal også kunne finde ud af at give slip på den mm. når det er rigtigt ja fedt ja. dejligt det er rigtig godt Det <laughs> kan jeg rigtig godt lide. Ja. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Fedt. Er der, en, øhm, er der noget, du gerne ville have, at jeg havde spurgt dig om, som jeg ikke havde spurgt dig om? Åh. Oh, Lige til sådan en afslutningsvis. God. <laughs> um, jeg tror bare, det er vigtigt for mig, sådan især over for de kvinder, der lytter med. Mm. Vær nysgerrig på din cyklus. Yes. Virkelig. Sæt dig ind i det. Um, også i forhold til prævention. Mm. Det bliver udskrevet rigtig, rigtig, rigtig nemt. Og det går også, også ind og påvirker. Og vi er måske ikke særlig gode til at være kritiske for hvad det er, vi indtager. Og det er også svært, fordi at vi får måske ikke særlig meget support fra sundhedssystemet i forhold til at vælge rigtigt. Mm. Æ, det går enormt stærkt. Da jeg fortalte min gynækolog at jeg ikke har været på prævention i fem år, altså, der dømte hun mig virkelig meget. Og var sådan, altså, vil du gerne være gravid? Mm. nej, og så Puh. det er farligt at lege ja. med den ild. Æ, der var ikke andre muligheder for hende, end at selvfølgelig skulle være på prævention. Mm. Og de problemer, jeg har med min cyklus, det er kun noget, vi kan dulme ved, at jeg kommer på prævention. Der er ikke noget, jeg kan gøre i forhold til min søvn, eller kost, mm. eller træning, eller stressniveau. Ja. Det er noget, der skal medicineres. Og jeg ved, jeg ikke er den eneste, der har haft den oplevelse. Mm så tage ansvar selv. Kvinder kommer ikke blevet skabt til at... Vi øhm, ikke blevet skabt med en p i hånden, vel? Nej, det er vi ikke. Ja. Langt fra. Der er, øh, er det en Flow-app, der hedder... Ja. ja, den hedder Flow. Ja, yes. virkelig uh, genial app til mm -hmm. at lære sin cyklus at kende. Ja. Den er også god til at komme med øhm, viden. Lidt. Ja, enormt nice. intuitivt, nem at bruge. Ja. Ja. Okay, så download Flow-appen. Yes! Yes! Det er, øh, det er det sidste herfra. Ja.